Maybe I could get lost in you. Can't get enough of you. Noi dansam, ochii mei stăteau pe rochea ta Îmi spuneai nu mă mai atinge cu privirea așa Nu din prima seară, mâine dacă vei suna Poate până la final de zi atingi și tu ceva Mi-ai zis îmi place cum arăți, cum te porți, cum te miști Știi să joci, joc jocul mai blafez, reziști All in mother fuck, să te văd dacă riști Lângă mine o să simți ca ai motive să existi Oh All in fuck, că vreau să te vad cum riști yeah. Oh oh seara noastră, trecem la profesioniști nu din prima seara, da Ochii îi spun altceva Dar îți bate inima Când simți atingerea mea Ochii tăi gurița ta Tot îmi șoctesc altceva Dar îți bate inima Când simți atingerea mea you Cause you're perfect the way you are It's perfect the way you are A continuat, tu de mână mă țineai Creștea temperatura cu privirea mă ardeai Îmi lua tot oxigena, aproape că mă sufocai Doar cu mângâieri și șoapte mă mai alineai. Mi-ai zis îmi place cum arăți, cum te porți, cum te miști Știi să joci joc, cum mai bluffezi, reziști All in mother că să te văd dacă riști Lângă mine o să simți ca ai motive să existi Oh, Olin, oh All in că vreau să te văd cum riștea. Yeah. oh Astăzi seara noastră trecem la profesioniști Nu din prima seara, da, ochii tăi spun altceva Tare îți bate inima când simți atingerea mea Ochii tăi gurița ta, tot îmi șoptesc altceva Tare îți bate inima când simți atingerea mea You're perfect the way you are, perfect the way you are Tell me I won't ever, ever make Oh, all in mother fuck, vreau să te văd cum riști yeah. Oh, asta e seara noastră, trecem la profesioniști Bravo! Nu din prima seară, da, ochii tăi, spune altceva, care-ți batia Și optez ca altceva, dar îți inima când simți atingerea mea